по темата за медиите а, и отношенията им с властта. Добър ден на Орлин Спасов, преподавател по журналистика, медиен експерт. Здравейте! Здравейте добър ден. Благодаря ви, че изчакахте а, така дългия ни разговор с Николай Караколев. А, моля ви да коментирате тази мода напоследък, да бъдат гонени журналисти, изнасени от различни събития. Има ли причини за това? Какво стои в основата? Вече виждаме доста често да се случват подобни неща, за съжаление, но специално с партия зараждане, само за няколко месеца 3 или 4 случая е подобни. И още в края година, на миналата година видяхме опит да се изглъне журналист от прес-конференция в БТА. След това имаше атака срещу журналистката Емилия Милчева, срещу Сайта Бърти. Сега, последно, което видяхме, беше тази свада с журналистката от БНП, цвета Стратия, известна като Флора. Така че, виждаме нещо, което е повторящо се и тъкмо в тези повторения с виждам проблема, защото. Вижте, в подобни случаи, като че ли политиците действат по-скоро по аналогия с това, което могат да направят във Фейсбук, където много лесно можеш да отстраниш някой, който те критикува или когато да речем не харесваш. Но все пак политическата публичност е нещо много по-различно от Фейсбук. Първо... Тя не е по лично пространство, както личният ти аккаунт във фейсбук, и за личните неща, които правиш ти не дължиш обяснение. Но ако имаш партия, това вече една съвсем друга ситуация, ти правиш политика и вече дължиш на обществото известна отчетност. Обаче, вие да. споменахте само Възраждане, обаче не са възраждане сам. Нали? Бойко Борисов, който в много изявления обижда журналистите. Това, което направиха, продължаваме променят демократична България. По-различно ли е? Тези случаи по-различни ли са от това, което прави Костадин Костадинов и Възраждане? По принцип, става дума за нещо, което е доста сходно, дали ще изгониш някой журналист или ще го дивиш и ще опиташ да го контролираш. Не е чак толкова различно, но все пак аз бих искал да акцентирам върху изгонването, тъй като това е по-крайният акт, разбира се, и обидата също е нещо много тревожно и не бива да се а, случва. А, но защо а, е проблем подобно отношение към а, журналистите? Защото в демократичните общества а, тази участие в политиката изисква способности в политика да влезе в дискусия, дори с онези, които не харесват. И вижте какво се получава. Ако ти просто ги отстраниш, автоматично започваш да а, ограничаваш демокрацията. защо в крайна сметка журналистиката е жизненно важно за демокрацията? Защото, отговоря на въпрос, журналистите са тези, които допринасят за тази отчетност на политиките пред а, обществото. Доста да политици обаче смятат, че полезни са само тези журналисти, които действат като пиари, които защитават а, техните лични или простирни каузи и за те реагират а, толкова остро на случай на а, критична журналистика. Но това, в крайна сметка, прави журналистиката една а, трудна професия, защото виждаме в България а, какви а, предължен дълно муа в една а, анкета от миналата година реализиране от Асоциацията на Европейските журналисти в България, а, беше констатирано, че всеки втори практикуващ журналист в България а, снято, че върху него е, а, се упражнява някаква форма на натиск, дали са партийни заплащени. Дали ще има някакъв финансов натиск върху него, който да а, води цензура. Дали ще бъдат някакви други неща, турнос, заплащи за дела, опит за да нанеса в реакционното съдържание и така нататък и така нататък има значение. Тази професия става а, все по-трудна, за съжаление, в България поради този напис офищително главно от страна на политици. От друга страна а, напискът идва и от медийния бизнес, който се интересува а, преди всичко от печалбата и стана така полека-лека в България, че в съпълнени сериали, реалити формати, отидоха в правим тайма на най-важните медии, вместо в прием тайма да има повече публицистика, повече аналитично предавания и така нататък. Ето такива неща означава да се ръководиш от печалбата. Така че тук има една много трудна дилема при упражняването на журналистическата професия, професионализъм, който да се противопоставя първо на този натиск, от политиците, и второ да се противопоставя на това журналистиката да бъде подчинена на печалбата. И тъпно поради тези причини обществените медии, впрочем, са толкова важни, да, тъй като те отиват отвъд тази динамика и в тях журналистите могат да работят сравнително спокойно. Тези да са а, непрестанно подлагани на натиск, свързан с отваряне на рейтинги, на печалби или пък на натиск идващ от страна на политици. През уикенда, да, през уикенда около дискусиите за това, което стана в петък специално, казвам с Николай Караколев, беше поставен и въпросът в социалните мрежи, разбира се, кой е журналист? А дали това, че даден човек има сайт, микрофон, а, вероятно карта, може да го направи журналист. Вие го преподавате това. А, в, обаче в съвременния динамичен век, свят, а, с много технологии, кой е журналист? Вижте, това е много хубав въпрос и аз не ще го обсъждам винаги с удоволствие с моите студенти, който впрочем, не само по журналистика, но имам и на други специалности от нашия факултет. Вижте, в България около 50% от работещите като журналисти са завършили а, журналистика. От друга страна, обаче, ако вземете топ журналистите, най-известните и най-силните фигури, те почти всички са завършили а, журналистика. Или ако вземете обществените медии, повечето от тях са завършили журналистика. Проблемът е в това, че журналистиката не е лицензирана професия. И това води със себе си както положителни неща, така и а, някои рискове. Но по принцип можеш и да нямаш журналистическа карта и все пак да претендираш, че работиш а, като журналист и до това няма проблем при едно условие. А именно, ако се придържаш към определени стандарти. Тъпно тук, тук идват риковете от локотрави, от защото, както вие казвате, всеки с мобилен телефон и акаунт в някои социалните мрежи може вече да а, започне да претендира, че е журналист и това е една доста опасна а, иллюзия, а, според мен. Но кой журналист зависи... Повече от това, дали той се придържа към ролята, която журналистите имат в съвременното общество. Той може и да не е професионален журналист, но трябва задължително а, да спазва някои основни принципи а, на професията. Да информира честно, да не манипулира фактите, да се придържа към етичните норми, а, да спазва законите на медиите и така нататък. Затова би казал, че. А на въпроса кой е журналист, най-добре може да отговори с журналистическа гилдия. Тя може да предпознае някой като журналист, ако той се придържа към нейните професионални стандарти. Понеже и, времето да, напредна, да. Понеже времето напредна, да. изход от тази ситуация с гоненията, обидите, има ли? Моля ви наистина с едно изречение. А, много трудно е, защото това е въпрос и на политическа култура. Но мисля, че краткият отговор е журналистите да се опитват да отстояват своята свобода колкото се може по-активно. Това ще ограничи натиска върху тях. Благодаря ви, Орлин Спасов.